Първата идея – Божия гняв. Много е трудно да се разбере, че Божия гняв е спасяваща милост. Божия гняв е строгостта на Бога и това е в името на развитието. Не съществува в света такава армия или държава, която да има шанс срещу Божия гняв. Ако Бог е на страната на една малка държава, две големи държави, ако се опълчат срещу нея, нямат никакъв шанс. Такива неща се случиха в Атлантида преди години. Нито руските армии, нито американските успяха. Бог беше на страната на тези идейни хора, а това е старо място, Афганистан е старо атлантско място. Място на войни, където войните знаят какво правят. Окултният закон гласи – ти страдаш, за да се преобразиш, а не да оглупяваш. Все повече и все повече. Божия гняв изхожда от Неговото съвършенство, а не от слабост. Ще обясня. Бог има гняв само към застоя и към невежеството. Бог се гневи, когато иска да пречисти затъващите съзнания – този гняв е съвършен и благороден за разлика от земните хора, от дяволите и от демоните. Тяхният гняв не е съвършен. Този гняв е съвършена сила и действащ промисъл. Този гняв е силата, която е над всяка власт. Държавите, политиката и църквите са голямо падение и отделяне от истината. Истината е убиец на всяко зло и на всяко падение. Както казах, тя винаги атакува застоя. Бог е дал живот, но тези, които не са избрали истината и развитието, сам Бог им отнема живота. Забележете! Сам Бог става зло, за да спаси живота и да го върне в другите прераждания. И така, Бог допуска гнева, защото Неговия гняв е любов. И защото желая развитието. Божия гняв е чистител и водител за тези, които го разбират. Божия гняв е, Исляма го нарича коригиращия и управляващия, управляващия света. Всичко е в Бога и вън от Него не могат никога да се взимат важни решения. А погрешните решения Той ги допуска за да се истрадат те и да дадат своя плод. Плода е след време разумността. И така, Божия гняв е насочен срещу всички, които са умрели за своето развитие. Това е всичко нечисто, което е изгубило своя път. Застоя е посегателство на Бога и на развитието. Нещо, което сам Бог не допуска. Спасението от тероризма е живот в Бога. Няма друг път живот в Бога. В тероризма има проповед на Божия гняв, но не всеки може да го разбере. Бог не е само любов, той е и строг закон. Когато Божия гняв те разрушава, Той иска нещо в Тебе да се възроди. И това е пътя към Бога. Божия гняв крепи в света и Вселената. Без тази скрита любов те ще тяха да бъдат погребани. Взривната енергия е силата на Божия гняв. Бог е ръководи. И нито един терорист не знае точно как ще избухне бомбата, какво ще се случи къде ще се развият нещата. Той няма никаква представа. Божия гняв показва, че човечеството е болно. Който осъжда Божия гняв, той си прави тежка присъда. Бог е сурова справедливост. Божия гняв иска да те освободи от прекалено дългата верига по грешни прераждания. Бог е единствения извършител и сляма не може да извърши нищо. Той е само малкия външен инструмент на страшната и велика Божия сила. Ако Божия гняв се обърне срещу тероризма, той ще прилича на слама срещу огън. Близо до взрива са всичко, всички предопределени хора. Божия гняв ще излекува света. За сега, Божия гняв ще остане неразбран. Този гняв унищожава, защото пречиства. Бог е разрушителя, а не тероризма. Защо? Защото Бог е обновител. Материалните загуби за Него нищо не струват в сравнение с изкривеното развитие и падението в Словото и изкривените понятия.